2 FM Dobrý večer z Rádiom FM. Sobota večer to už je u nás čas na slovenskú a česku hudbu v programe D2FM. Cigianika pre vás aj dnes zmapujú to, čo sa aktuálne na domácej a českej scéne deje. Zoznámime vás s projektom Podoby aj producentom menom Mr Mustáš. Zahráme vám z debutu Ivany Mer a dáme si aj nový singel československého projektu Moši Moši. Nech sa vám to celé príjemne počúva. D2FM. hovoríme o slovenskej a českej hudbe.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 Rádio FM a program D2FM v ktorom pre vás každú sobotu po 18. mapujeme to, čo sa aktuálne na slovenskej a českej hudobnej scéne deje a ani v programe D2FM sme samozrejme neobišli nový album Ivany Mare sa Early Works a na je ok tohto týždňa a my sa o ňom s Ivanov Mer aj porozprávame. Ahoj. Ahoj. Aby som to príznala, tak my sa rozprávame v čase, keď ten album je naozaj tak čerstvový dený, je úplne čerstvý. Ako sa cítiš, ako to celé prežívaš, že si teda svoj debutový album? Sú to nejaké špeciálne pocity? Bude nejaká veľká oslava? <totipravení> tak cítim sa veľmi dobre, keďže vlastne to časové obdobie bolo dlhšie, kým sa to podarilo, lebo jednak som cestovala a spolupracovala s rôznymi ľuďmi, a takže kým sa to dalo celé dokopy a vlastne som z toho veľmi rada. Naozaj sa teším, ako by sa pre mňa vlastne zatvorila jedna etapa života a zároveň otvorila ďalšie, je to taký dosť uvolňujúci pocit a zároveň sa veľmi teším z toho, že sa, že sa hudba dostane k ľuďom a k širšiemu okruhu poslucháčov, takže to, to ma nesmierne teší. Poďme teda niekde na začiatok, kedy tento album začal vznikať, kedy prišli tie prvé nápady, kedy prišiel ten moment, že si si povedala, ok, že má to význam, spravíme aj celý album. To je dobrá otázka, lebo ja vlastne neviem, že či bol taký moment až, až do bodu, kedy vlastne sme mali turné a hrali sme ako um, pred Janou Kiešner a je Mor Moruša Čierna Čier tur a Janka mi hovorila, že No mohlo by si doniesť nejaké CD, a mňa vlastne nenapadlo, že ja žiadne nemám lebo ja som to nikdy nejak špeciálne neriešila, vždy som ho chcela ale mm. nemala som nikdy nejakú, nejaký taký dôležitý element, ktorý by ma dotlačil do toho, aby som z toho spravila nejaké ucelené nejaké ucelené dielo pod jedným názvom a tak a vlastne vtedy um, mi došlo, že by to bolo fajn a že, som zistila, že vlastne mám aj docela vecina dobrej kvalite v rôznych štúdiách, že to ide na to CDčko no a, a takto to vlastne vzniklo. To bol ten nápad na CD Ako Ja som mala rôzne koncepty um, ru, uh, pre CDčko um, a nakoniec žiadne z nich nevyšli. Vždy som chcela spraviť viacej konceptuálnu prácu zaradenú na jednu tému. Ale nakoniec uh, to vzniklo tak, ako to je a je to vlastne kompilácia prác za 5 rokov, čo je pre mňa ešte ovlázali ma lebo um, je to, ako keby som sa pozerala späťne na celé to obdobie môjho života a, a každá pieseň je takým svojim vlastným príbehom a mám na ňu uh, vla, uh, každá pieseň má iný príbeh, iné spomienky, in, uh, skoro inú krajinu, iného človeka, s ktorým som to vyrobila iné obdobie, aké som prežívala, takže je to taký ako nejaký veľký fotoalbum, ktorý si prezeral vlastne cez to Je no. to tak rozpráva, že to bolo také v podstate jednoduché, že sa to celé tak samo nazbieralo a nakoniec si to vydala ako jeden album. Bola aj nejaká mm. taká fáza, ktorá ti dala zabrať? Možno to vyznieva jednoducho, lebo vlastne tých 5 rokov si jednoduchí do nejakého verbálneho prejavu, automaticky vedie k skresleniu faktov, takže vôbec to nebolo jednoduché, bolo to presne naopak a musím priznať, že veľakrát lebo vlastne tým, že je to solový projekt a až teraz mám nejaké také stálejšie zo skupení kapely predtým som vždy veľmi menila hudobníkov jedna tým, že som cestovala a druhá tým, že som vždy skúšala nejaký nový zvuk takže veľakrát som bola sama v cudzej krajine a musela som nejakým spôsobom vykopať vieru v seba, že má to zmysel a má zmysel pokračovať a som teraz vlastne za to vďačná, že nejakým spôsobom sa mi to podarilo a uh, veľkú rolu v tom zohral aj vlastne uh, v tom, na konci tohto obdobia v podstate Oskar Roža, ktorý vlastne cez demovnicu že sa náhodne uh, zoznámili, náhodne, či neexistuje asi a on mi dodal veľa sebavedomia, veľa podpory, veľmi mi pomohol. Vlastne sú tam na albume, sú štyri piesny, ktoré sú nahrané s ním. Myslím si, že to do veľkej miery uh, zavážilo aj na mojom nejakom umeleckom sebavedomí, ak sa to dá tak povedať. Takže rozhodne to vôbec nebolo jednoduché, môžem povedať, ale zároveň si to, si to vážim, že to nebolo jednoduché. Sa mi to páči, lebo človek má potom iný odstup, aj od tej práci, aj o toho, že um, keď um, začnú na to ľudia nejakým spôsobom pozitívne reagovať, tak ja som len šťastná, ale nie je to uh, už je to v podstate tak odčakané a tak odpracované, že nejakým spôsobom ma to nevyvázo z miery. Len sa teším. Ale, takže myslím si, že uh, pomaly ďalej zájdeš a týmto ma, ma tak napadlo, že by som rada odkazovala všetkým, ktorí stvoria a špeciálne ženám, lebo tá, to postavenie žien hudbe je špecifické, keďže sme dosť obklopené mužmi na vedúcich pozíciách, aby vydržali a aby verili tomu, čo robia a najdôležitejšie je mať z toho radosť, užiť si to a, a potom to s ľuďmi, nič, nič iné. A ono, tie momenty prichádzajú a odchádzajú, čiže vlastne toto odíde za chvíľu, a bude zase niečo iné. Tak aj silné posolstvo nám dala Ivana Mer v programe D2FM. Tento týždeň sa jej podarilo vydať jej debutový album Early Works, ktorý vyšiel pod hlavičkou vydavateľstva Slunker Records a my si z neho v D2FM už o chvíľu zahráme skladby M2M a The Birds. Na záver nám ale ešte prezdrať aký bude rok 2016 pre teba, čo sa týka možno nejakých koncertov, čo chystáš ďalej. Uh, takže do septembra sa viac menej uh, chystám pôsobiť v Čechách, ano, Slovensku, aj keď v mám jednu spoluprácu v Španielsku, kde vycestujem na nejaký čas, ale mm, najmä by som chcela koncertovať aj tým, že album vyjde cez Slnko Records, ktorým týmto ďakujem za podporu, mm, tak by som chcela koncertovať u nás. A vlastne od septembra plánujem viac cestovať a cestovať s cedečkom a koncertmi, ale nechcem ešte nič prezrádzať, lebo je lepšie, keď už mm, na rovinu sa oznámi, než prezradzať niečo ešte tak na pol vysývoľ v vzduchu. Takže, takže asi tak. Tie plány sú takéto. Tak budeme ti aj 2 fm držať palce a ideme si zahrať spomínané skladby z debutového albumu. Ivany Mer sa Early Works. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne, Nika, aj poslúchačom rády AFM a nech sa im dobre počúva. Zdravím srdečne. Ďakujem. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe. I got married to music while the moon was whispering fully within the cultures of my inner stream i got married to music in a forest of freedom i lost fear of all earthly dependencies i find without sea i got married to music my with warm tears Flashing light through Oscure night Strength was given to me By independency Stones you threw On my back space to appear in such a lovely town of mine. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you. I I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Mm. is going to be a the physics and keep our this would be anybody the things and close I'll let Rádio FM a našu pravidelnú SKCZ k dvojhodinovku D2FM. Za nami sú ukážky z čerstvého debutu Ivany mer z albumu Early Works, sme vám hrali M2M a toto je The Birds. Pokračujeme opäť česky a to s kapelou, ktorú čakajú na budúci mesiac aj slovenské koncerty. Hovorím o kapele Mayen, ktorá sa chystá koncertovať...